بسم الله الرحمن الرحيم باب ان کی صلات تو قام ولم یاتی الامام ينتظرونه قعودا لباب کی دامت ذکر کئ امام نه راغله او دمنظ لو درې دوټیم مقتدیان بس کئ په ولاله به امام انتظار کئ او کناکی نیوا 50 دوعد امام په انتظار کوي نوای باب فی صلات توقام باب د په باندې کی چې قایم شین نه لري قامتوجا ولم یات ال امام امام نه راغله ينتظرونه داخلقه په انتظار کوي د امام قعودن پناستا بولاډوانی په با انتظار نه کوي لیکن بدیما نی قال <سؤال> لے اوش پرون تاسو د غباب پیر او باغون فلم مؤذن ينتظر الامام چې مؤذن اقامت کوي نو الوب کوي چې امام راشي چې امام نه راغله نو مؤذن به اقامت نه کوي مندې کې سم مقصد شو چې داخله شو چیمونس قائم شو اقامت دمانزدہ پاروش انو دیو و انتیزار پناس تکیتا او سمانا ندید اولا عقی صلی اللہ محاریز شو این نام اقامت با علا شروع کی جی امام راشد دین نام شو چی اقامت تا مخی هم کولی شکی امام نی راغنی ندید مذکور جواب دادے چی اصل کدائید اتراز با حدیث الباب دے محسنی و خدا ترجمت الباب جو ذکر کړه حدیث باندې ذکر کړه قال اذا قامت الصلاه تقومو تقوموا حتى تروني کړه چې موږ قائم شي او سمو درېږي تر سوچي تاسو زنه مرید نوم ثنی په په دغه طریقې باندې ترجمه تل باب وکړو چې کله موږ اقامه شي او امام نه راغل نو مؤذین په انتظار کوي دا اعتراض پا حدیث طرح شوچ مخ کی نمعلوم شوو چه علم اقامت کی ایک امام راشی ارزی کی وئی چه اقامت مخ کیمکو علیش چه امام نئی راگ تاظر پا اعتراض بہت او رکا نجواب داغی دانه چه اصل کی دنیبیونی صلی اللہ پر دور کی معزین او اقامت کون کے بلاد رجی اللہ و نبیلان رضی اللہ <سؤال> ترنہو دام معمول او عادتو اجازان بکل اوی نبی وراغو ناسبو او نبی صلی اللہ علیہ چې چکمہ حجرون و حقی طبیقاتا چکل او نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حجرین در بیر دیر تک لان دلتی قامت شروع نو پرات تک که خب کافی وقت لگیدو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ د ده هو به اقامت کې ہوتا سم پاسه الوتاسه پاسه چې ذا ماوینه غیر خبره دا چې دل نه ملي صلوات والسلام او بل کې دل چې اغرزي کې دمان زه زېترا ورتي او بلاد نه خو د وخت نه ترپ ته کاته نو ووختې دې له خو برس دا په دغه مناسبت نبی عليه السلام خبر کړو دغه خبر معلوم شو ی قوم امام نه را غره نه پونات ناستي اموازنن بکړي چې امام نه نه د قامت مشور له بیا هم دي کی تمثلې شتا يوم زردا دا چې دا خلق په سب کی کلاودري او دیمه زردا دا امام بکلا الله اکبر وایي امام شافعی امام ابو یوسف سے ویا چې خلق با د اقامت د پراغنه پس ودری مخکې د خلق د پراو ودری دنه نه فکار فکولتي اقامت وشی او پورا شې په مدیا و خلق پات امام شافیزی او امام یوسف سبدا سو امام مالک او اکثر علماء او د دې زمانہ کې عمل هم پدېره غدا سي وایي چیکلا اقامت شروع شوه کوم دی پاسي اقامت چیکلا شروع شوه کوم دی پاسي پاسي امام احمد دی وایي چیکره اقامت خون کې اقامت الصلات تور سي او طرفین و چې کله حیه علي الصلا اقامت خون کې وی نو علي فاضي په دې خبره باندې بریلوې حضرات ارخامل کوي ته یې خبرمدار چې په ابتدا کې فاضیدن په کار دي ذکر سبورو تصویره راځي دغه ذره ذره جوړي نو په ابتدا کې فاضیدن په کار دي څنګه چاپ تر اوسه محمود دې اولی که پس اپنو کی تسویه نیده تسویه وشی نور صدا وازیمی اپورا قردهشی دا اقوال دیو کل نیده لیکن صحیح خبر بری که امدتر ایمان مالک رحمه الادم از لکسا نور مستقونه واسم جاری که خوفوکی انتشار مجاری ویدازی چتی حیدی خبری دوی ما خبره چه تکبیر بکل وی نوحی ما ابو عیسوب سے وی چ کله هم بارشو اقامت ترون کې امامي تکبير وي په دې جو عملام بیا زمو تنا مذکر چې مخکې ومن کې د دې دغه تکبير الله اکبر وي نه پکا خلخونه تکبير التحریم دي تکبير ولادت دي امام باندې پای محمد دی وي چې کله قامت الصلات سره اول یې شو په دغې تکبير امام الله اکبر وي داخل داخل ورو خو دا مکو یګر دي بریلی حضرت دې ټټه پاتہ پاتې دو کم پدایو پریګ حتا زمدرو کم اکثر وی امام ابو بکر کم مقاول الله قال ابو داوود ها غزرو ابو ایوب وحجاج الثواب ادي کې تاسو ګورې دي سند کی یحیی شاګر عبان دې نمسنی پهی چې څنګه ابان د حدیث یحیان په عنا ذکر کړلې نو دغې د احیا نور شاګردان چې ایوم د حجاجو ثواب ته اغه هم د یحیان د حدیث ذکر کړلې په عنا عناه وهشام او دستوائی او د یحیان د نور شاګرد چې هشام دې نو هغه دې څنګه ذکر کړلې بلکه غوی كتب الی یحیی دا حدیث مات یحیی دی ذکر م مدینه په خپل تاسو په هم کولې شی چې د هې ملاقات د یحیی سر ثابت نه رې بلکه د مکاتبات په تور بیا تر کیبی تبار د هې شام او او قال كتب ايري يولا خبر ويشام الدستوي تعالى ويشام الدستوي ويلي چریکلو ماده يحيى ورواو مايت مسلم والي مبارك ان يحيى وقال في يتتروني والي سكينه دادا يحيى د نور شگردن دي اغم ده حديث کانانه ذكر کړې په كتابت نه ګناووب کې دا لفظ دی چې ویریږي حتی تا وروڼه علیکم چې تاسو ما وینه پته او آرامي دي هدي تنط بلد پور دي حاضر یو استاد محمود بن خالد او تعيين پر مستنيب استاد داوود بن رشيد مې محمود بن خالد نقل کوي د وليد نو وليد بن مراد بن مسلم دي او داوود بن رشيد هم د وليد نو د وليد اولید امنی مسلم چهدیث نکلکی، ناغد ابو عمر، ابو عمر کونیت اوزائید، اولید، درست سند کن بید اوزائید نکلکی، تازو پر این خبر کوئی گئی، چیدیز کی دا حارت تحویل <سؤال> وولی مسلم راوید، نید خضورت نیشتی، خلاند بیدن سویل، محمود امن خالید و داود امن رشید، قالا عبدسنا الولید، وښايتاسې دا چې مورکا تصنیدن پرې کې ولیدل تبلسو خونه لري بيداهي د حاضر تحويل راوړیدل نو جنو یو د دو جنو په اول تر کې د مستنيب د استاد استاد وليد په تهذيب کې نکونيت د خپل استاد د او دیمه مستن چې داوود نورو شهدي د هغه هغه د ولید نه خلقي ولید بیا د خپل استاد نو تا او زعي نو مي راغلي کړل دي دیم او د استاد جي د خپل نه خلقي او دیم استاد جي د ولید نه خلقي د خپل عن فسنوچر کا امصنم کله کلم دتی کی اذا لتجير دوجنهم حالت تحويل لريده غايب يعني انا بهر ان الصلاه كانت تقام لرسول الله جوون د وقت مريشدن بيرته و پار شروع او خلق او و زينو دريدو کی محقله قد ردو د نبي رحمت الله <سؤال> ن خلکو په خپل دی وړل د المخده وړل د ردو د نبي رحمت الله سلام دا ولي زکه جنبيه ن و سلام خو به رس سبکو په تصویر کې مشغولو ارض نړۍ په سبکو کې رث دلېو نبي رحمت الله خپل دی وړل د المخده نو رتله تصویره سپوک به کوله کړه ورسته رحمت الله نبی سلام خو سبکو پک او دا جوګي به د وګړو چې وله وتاګو او یعنی نواجینا چی نبیر سلاط و سلام چی و کمرین راوتو بلال باال کلی قامت شروکلو خلق چی و اغبا اودری دل او دیمینسی نبیر سلام بخفل و اودری دو زیتر رشی دلو نو خلق و بخفل و زبون و ولادو دو نو چیزی کناس نبیر سلام کمرو در اودری دل رکا د کړه له موږ د وی مال ته یوه بونانه د پوسټ کول او د بارا کې خبرې کړي پدداغېنه چې موږ لپاره اقامت شو نغما تر انند نادي بن کو جو قیمتي صلات انتر جلانو وې قیام شو مو زني اقامت دمانه ته پاره شو نو مغه تر ان دې سلام ته سره نه هیڅ یاره سلام پدداغېنه چې دمانه ته پاره اقامت شو و شعبی مسلکی شواری ہو اشاریحین ہوئی چی دا حدیث پا احناف و رت دے لیکن دا حناف و مسلک دالے چیلے یہ کامت متصل پس شورو کول پکار دی یا پا قامت سلات با شورو کول پکار دی نگر نبی ری صدایت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دا خبر جائیں کہ وہ ای احنام دا سی وای ته په شروع وشي ورته دا معنی نه دا چې دا عذر دا و دي نه تاخير وشو نه غري دا بنارواي نو دا تله راغله او نبی السلام چې کنده قزنده چل نو کړي به دا خبرم دي کې کنه وي چې پتذر او ثلب درمیان دی قامت او تقدیر دی ته تحقیق بغیر حضرت نا مکروه دي او د ضرورت رچی نو بیا مکروها ندی بیا دا خبره دین کو سات ته زمون د احنه قدمه سکتے چیک الگونه پسلو نو دوباره اقامت ضرورت نشته او کډیر پسلر واسطه شېور دغه اقامت دوباره کوي لکه پتنن زمان زړه پر اقامت خوش او نه تا په جګړه شورش پټان په کئ جګړه کوي تاسو پټان می جګړو خبري من کله ک باندې وری و ناڅه بګره با جوړش نمد داخل الکل ودر زپړو سلام ګرځم او نمد کومه په دې خلک خطر اخره لکه تاسو دېره زرا تره کړی دې باندې کو څګم تاسو شکر کارو شنو دار ته پریو منډه کوي ندا جګړه چوش ووسته جګړکی پر وښول لګیل او اقامت شی او منځله شروع شوه نو باره بیا کوي کار نباید چه در مسجید نامسیر و در مسجید مصر دوباره قامت میں شوالیتا دران دو مسجید احاں در اکثر اوقات کارزار میں باشد. سی سیار کارزار میں باشد. حضمشپک بی بپرس کچمع گویتا ہے. نو دا کیی زی رورا. نو دا ممگ پا قمقلانو سر دے. حضر جگڑا او کړي چې لګون دي پته لګره نو بیا قامت ضرورت نشته تورمن کې موږ غړ کې یو واه کا احمد دا وای مونږه ته ودرید پوهی نا کی امام لانو را وته فقال <سؤال> بعضنا بعضم کنه تنمت وی او سڑی او بوډا د هې کوپاونا که همت هم نا سم ما یو قیلو قال شری کې نه اولته ما اور ته وی ابن برهده تقال ابن بره درځه ويني دي حاضر دي سمود اصل کې اغه ور دي توي نه په ترې کار ته محاشری کری دی چې د علی رضا هو قول تر تبدیل کی اشاره ده چې موقته خلک کا انتظار قول او د مازره پر په ولالو علی نو روتو داخله کې ولالو د مالي اراقم سامیدین ثو اجد مال ج تلوین موند منتہیر ولا ابنی بور درې د عاد کو په قالې <سؤال> ش نه ته و دغه ش د کوپې چې ما ادړم در را سر چې د برای نیازی نه کو نه نکو مو کېڅپو په موورې دو په سپونو کې په زمانه د نه بیایر اسلام ک ډیر مکې د الله غ پر ولو د ن بیایرې بر نیاز و وقال نبي صلی اللہ علیہ الله فرمائلو این اللہ عز و جللہ علیق اللہ غالیم لیو در محمد لگی پاکستانو یولون سفوف و لالچه نیزی و لالنو سفونو تا اندر یو قدم در پسند اللہ تا قدم نا چیزی پاکی سرا یسیلو بی آسفانج سب پاکی اوزیک نیزی کلی اشیخ چکمہ خبر کڑی وا دا دا دیزی سموناسیب ندا ذکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم قیام کړو صحابو داغد راتلو دफार ناغده حضور پوهجو او زمرداوچې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سپونتی تک تول زکب خلق کونو ولاړو او دلته چې کما قیام دې انداله امام نه راوته خلک پدې امام نه رااله په بار وړي مناسب نه او چې امام نه راوځي او داخله کوډريږي نو تاسو به نه مخدو هو مونږ امامانی مونږه محسوسو ډیر راغټه اوسه ور دي ور دینو زبته سوې مخدو ډیر راغټه اوسه مونږ کلکل بګینه چې او چې زه راوځم نو نماز دي نه مخددي زه چې م نو هسی د غړه زه با کو بیر واپ شو زیر سار ک چې دا سړیې نه کې نه او نو ځم را چا ک نو بیا را شم را شم دا دیې د پاره کوم زمره ت رواللیې من دوه وغه پر نه دی تازه پوه په خبرهه ډیرر او کوي په نته باې انتدار کوئ چې ما راو کار دی نجیون نبی علیہ السلام جرگرکو انکے او پا جانب دی مسجد کی پا ماقام حسولات حتی نامت ہو نام القوم دوان این خوب و لراد خان نبی بچی کلک قیامت دی مسجد پار ارجمات کیوشو خلق بیو اللہ چلک دی کیوانا اسموز بینا کولد چول اللہ چمعات نبی له دا کچه تر تداسی او طریقې او مترند سوجن خلق پڅگی ترشوی دا لازم ده چې کم ټیم د منظر پر او کلېشو وي یو نی ما بچ ده ما چې نو څو راغینو کله مخک ټول لوخنه مخک او کله درست او وخت ورسته دا دې پرز نه ده د ترتیب د تنظیم د لپاره خبره چې خلق ځان برابر نو کله کله کدا چې آزاد راشي او دا ور در د ودی د مطلب مثلا غنی وګو کی خلق او دسونه سونه کی نو که په 20 دقیقو کې رول و تا زه نه ور دین د خلقو جوړول په کار چې ډیره تاخير کې موږ نه جماعت بوش یا مثال دا ور در خلق مختیرا غریوی ټول نو په یو جماعت بوش ته خاص ټیم حضورین د خاص ټیم د نو محالاتو کې تنظیم د طارقه طره پر دې لپاره تنظیم ده په با مو تشدید په ترکل جماعت تشدید یعنی صف حکم پا پریخودلو دی جماعت کی. جماعت پا بارک کی چکم روایتون دی. بازی روایتون نا معلومی چی جماعت مونسکوال پرز برد واجب. او بازی روایتون نا معلومی گی جماعت سر مونسکوال دائیو امر د دا پذیلت تی. او ورد پرز و عجبت چنانچه مسنیبم دو قسمان باب او ترجمت الباب و ذکره رید اول ترجمت الباب کی اغرا وعیت رایت چلی غینا جماعت تاکید معلومی او وجوب پر زید اور اسے باب و ذکره باب انتی فضل صلاحات الجمعہ جماعت ندی که اگر رویتن من خلکردی چی دا غینر جماعت و روالی <سؤال> و قدرت مادمینگی پر زیتا نا جماعت سرمز کول دری حکم سرے لبارکی دا ایمو پدرمین کی اختلاف شده چنانچی اطواع اوزائی ایمار باوکی امام احمد او ابن خزیمان داود زواہری او دارچه نور دیر کساند اووید جنیموند پر او پر دی ان دا حالی <سؤال> دوایرو پر بندي جماعت شرط ته سخت مازر پا کچا په جو مونږ نو کو ستر مونږ نه نه نورای مو ته پر دې نه وای دا جماعت شرط نویده پرد شرط ماته بازي شوافي او مالیکی حضرات په انا په کیما می تواوی کرخی حوائی پرد نل کی پایا دے پرد نل کی پایا مقصد دارے چینی خلق اکڑن دا نور زمان پاریخ او پا شوابیو کی امامی نووی سے دی قوال ترجیح ورکڑی دا خو مشہور خبرہ دا جمہور پنیز د لکا مالکی او شوابیو امدارې د جماعت سنتي مؤکد سنتي مؤکد خو سنتي مؤکد ده چې واجبو تقریب باقي په او په کلا باندې شن قول کړې نه چې د خار په اعتبار د فرض کې او په هر جماع کې کول سنتي مؤکد ده او د هر شرط په اعتبار سره مستحب او صحیح خبرم ده د وجوب یا د سنت موکد کېدو مستنيم عليه رحمت امرتي روایتونه ذکر کړي چې دا معلومی وجوب معلومي اول حديث ابو دردار نه مولې جماد رسول الله عليه وسلم فرمایل ما من صلاتت سدين ندري کتانتي قريهتين پيوکري کې او آبادينه په باندې کې لاتو قامو چنش قیمه ده فیم صلات پریو کی منزر اللہ مگر از تاوزا پتغسر غراب کرلا علیمو شیطان پریوان شیطان فا بالجمال ازنی پتاظبان جماعت فجمع منز کوئی زان لما کوئی بیا شیطان دس ملگری کی او فا انما خبرداد بلن لیا قول زیب اخری شرم فالقاسیتا لری ګډاو بي ځان د کنډک نه زائدوي چې زمو استادو صاحب ني هميش هغه ویل چې جماعتنا اصالاتي المراد دي دې تفسير ته ذکر هغه چې کله جماعت ذکر شي نو مراد دې نه جماعت د اهله سنت والجماعت مراد وي شی آغا عبارت تیر اتفاق پیل عقیدین نو دیو عجینا تفسیر خوش دیکی دی جماعت د مراد جماعت دا مانزده اغا جماعت دا مراد شی آغا عبارت تیر اتفاق دا آلیہ کورو فاقیده دې ز د سره پر لغه د همم تو بتا سره قصد کړی دی د نې خبری آمه چې کم کم سراتې په منځ په توقام د قایم شي په جمع بیا عام او کم جوړه و سړ ته په ی سرلی ب ن د د خلکو د پااره مو کې زما پهځې ایمان شي سمن تلی ما بریرجالی داې ابو زم نه جان ته دلی ما او زمو جي دا وسرا ګير دی من ها تب تلر ګونه الاقمين ابو زم نه ولر جان سرا او قم تل شادون صلا تن ها زری جي مان زتا نو فوري قواليه او زم پري وباني بو ته مري کورن بناري پور ترا ددين الظلال يوليني اگر اي مو کمچې پرځیتای د کاروي چې دا د کورونوس زول په قربان دي دا دلیل دي خبری دی چې جماعت پرځ دي پر ترک د سنتو یا مستحبو نبیین استراتو سلام دا شي سازان نه دا په کړي پاکي چاپور وسوي دا پترک د پرزو دوا جب باندې کمو کلم چې په پرجیت نه یو جواب دا کوي چې د دې تهديدي حکم او شديد حکم تعلق د منافقی سره ده نه د مسلمانانو اگر چې پرېوا نیدای تراز چی نبیانی صلی اللہ علیہ وسلم پرمائیل اکلوست رویت کردی سمم آتی قومن یوصلون فی بیوتی هم آقون تراشم چکورونو کی مزد کے منافقونو کی چکتا مزد منافقینو و جمعات کی مزد کے مزد نمائش و خودند پار جمعات سوکو شکین شکین نور خود آقو پر آخیدہ کی نو نو کورا و چکتا کورا لہذا دا جواب مناسب دویم جواب چاکڑے رئی که دا حکم چی نبیلی صلی اللہ علیہ وسلم پا دی اندازی کر کرده دا پارا دا مبالغی پی زجر والوائی پارا دا مبالغی پی زجر والوائی درهم جواب بازی خب کڑده دی چی دی حدیث کی پخپل دلیل دلی خبرده دی چی پا جماعت سرامونده دی پرز که پرزوین نبیلی صلی علیہ وسلم سنگ جمع پریدی او بیدی او قومتا چی کورنو کی منز گئی داو کورونه و دي دي کجما پرز نه به اسلام نه پرې خول دا خدای جواب کمزورې نې چې تبلیغ د احکامو پر به اسلام پرز وو دا غیره پارا ترګ د جماعت رشې خاص کر پاوکی چې نه به اسلام درم ده نه و چې دا یوازې لاړ شم جماعت پوه شي بلکه ځنګل تک کسان موزم بیا رسلو صف جماعت ګرځ وکړه چا جواب کړې چې نبی رسوله صلالو کورونه نه تو خاطی را دې کړی نا علاوه پر دې ته به دې چې کورې څه وي خدا جواب کمزورې پېوځي دې چې سلام دې نوم دې یاد ذکر اراده نکولہ شغین نکولہ دیکو د روغ راځي د روغ کارخانه کوله سې جوړ او کېږي دا امر د خبره ده پر د تشديد فلم او بالغت ال وذردا دیکیدایو خبره چې دا زي جرم سو کوکي غاړه تزاب په احراق سره دوه من ثري ده تر اغلري دا مطرح ذکر شو دا یوم تاو الغال کتاب و جهاد کتاب سوئیلی باز ای ملک امام اوزایی امام احمد فری قیل او بیمدل بکرال متخلف عن جماعات دکورس و زول البت در چا مذر دے کرنے شو چې چا مذر دے از مې کړې چې امره کوم په لون جوانان تاره چې موږ دې باندې لپاره ګړې دې لرګونه به راشم کوم تا چې موږ دې کور کور نو کې نه د ورځې شرعي زم په دې باندې کورنه دې ماوی دې نه تمته او په جو مقصد کړنه به که غیر دې نه د دې باندې ته کوم تذین کړه جمعه نو ابو جمعه توي ثمتا او زنايا کارندې شي دا وګونه کماني اور دا به رنه اې د خدای دې رسول <سؤال> د نبی رسول نه نه جو مذکر کولو نه غیر دا غه نه البته امام مسلمي روایت نه کړه نه پاک دا چل پشته له قوم يتخلقون عن الجمعه اغه قوم به تلار شم چې دیو د جمعې نه رسد پاتې کی د عبد الله محمود اثر نقل کوي چې پر مهال <سؤال> حافظ تاسو ساتنه کوي د مونږو په زباني هیڅ یو نه د دې انکم د کیچی اذان کېږي چې پارا او غیر خبره چې اذان او جمعات کیږي نو ما نه دا تاسو په جمعات کی کوي فانه نايق لن د من سنن الهدى دا منظور جماعت کی کولل سنن ہو دا سنت دت مرضیه ته سنتي ضوا ادوي او بلچ کوم دین سنتي مؤکد نه سنن زوائر واجب واجب پتر کیه ګنا نه کم چې نه به سنتو والسلام عادت په اعتبار سره طرق دي او سنن او حدا چیزا دین سر تعلق ساتی دیگی پترک کی ملامت رازی او سنن او حدا مانداشوا چیزا سنن تی موقت دی و این اللہ عز و جل و یقنان اللہ غالب لیزاد شرعالی نبی صلی الله علیہ وسلم سنن او حدا مشروع کرلی دفل پیغمبر صلی اللہ علیہ او قسم چې بتاقي ذرا موږ فلزانی دو او نبر پات کې دو دې مانزن مگر منافق ارمنه کري منافق قدغ او قسم چې بتاقي ذرا موږ ځان نې دو اې ترنيو څلره کې و شو په درميان له توړو کې تر دې چې بدر ولې شو سب او نيشته پتا کې سو مگر داغه د پارا مسجد دې کور داغه کې او کتا زموږ کلو په کورونه تاسو کې نتا سو پریري او پري غودل تاسو په پلمساجي نو تاسو پري سننه خپل پیغمبر باقي خلک مړوي سنت ته په پاتې شو چلو شو خیال هم نه لکان اوक्षात فلو ترکتوم سنت نبیيكم لکفرتم اوکه پیغمبر سنتم پري غودل کافر بشي دا شدید حکم ذکر شو دین ایسی امبازی خلق کوئی تقسونت و خسوق نکا پر کی حضرت او دی کعپ گئی یون جو آمدان چې اصحی کدار آوئر ایمہ مسلم زکر کڑا دیو ایسی که لازوالیلتو تاز او کب کپر مراد شی نا نه نا کپر بیل پیل نریا مراد بلکہ انجام په اعتبار بار سال مراد تی بار کوبر بیل بیل کموران سید دا اغه چې سو په دین پرې چې توګه دې دا وکړي چې خطر انجام به تبارت راکو پر مقتداره چې تاسو به څه نه پرې دی به وې پکه واه جب پرې دی جب پکه پرد پرې دی کافر وشي وشي دیو نه سو بیاوي منتها ونه آداب او قبابې حرمانه سنن ومن تهاون من سنن اوقات باب احرمان الواجبات ومن تهاون بالواجبات اوقات باب احرمان الفرائض چه څوک ادا پریږي همدې مرو کېږي د صلوت باندې بیا د ذریا شر په حدودو سنن د پاره او چې سنت پرېږي د ذریا چې په حدودو واجب او چې واجب پرېږي د ذریا چې په حدودو فرض او چې فرض پرېږي د خبره ده کو پرېږي نو دا, دا انجام پېدې باندې خبر شو کار او انسان کوپر طبيعي اگر دې پنهاله نه کاږي اما دا خبر تیر تک بزین کیو مصلې او عرضې کیدای ته پوښتنه دامه کوي یو څلې انتظاردن یو را کا ټوکړي اول کذراشي او غي مغوږی او اېداجی صورت کې مونږ تیرې شو کنه تر دې زې مصله ده ابو عبد الله محمد دار رواني ال تکیبدا بیا ته پوښتې او کمونیدي کړی دی یا د ل کې د بیا اووزپاتچ دالا مفتوم رو تی چې د ته پووز دله د پې عبر نه کړی چې دله پهې برازې او سړهیم دریر ب بنابی نه ش او ډار لري کور والله بلو نظر والمان بنا لری کوروالا از ما یو قائد دین کما دلازتنی سکو اللہ یو اللہ وی منی ما سا موافقت نکی حرکی مجھے نوائشتی زمان پار رخصت کی زمونز پر کور کی وکم دا اللہ پیغمبری تپوچھو کو ازان اوری اوی آو دا اللہ پیغمبر وردوی لا آجیدو لکر رخصتانساد پارز رخصت نمومم دا خبره <تصفيق> دي کې نه وای اے مسلمانانو چې جماعت تک څوک فرض او که څوک تواجب وای او که څوک سنت وای مود ټول پرې باندې چې کله عذر وي د عذر په وخت کې جماعت فاتت کې دی شی په عذرونو کې یاو عذر چینه دلون ته به هم ده نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دې صحابینه وړی او رخصت ور نقلو حالن کی یو بل تهبیږ غمدزی عذروالو اعتبان ابن مالک داغنمو ناغه ته نبی رسول الله و سلم اجازه تور دا یې جواب ده دې ممکن دا زید عبد الله ابن ام مكتوم صحابي په او وخت کې راغلیو چې کله عذره نه وناجل شي ايباني ابن مالك او وخت کې او چې کله عذر فبارك وهي نبي عليه السلام تشيي دويم دا دی ابن ام مكتوم صحابي داوي چې دا عذر کورم زکم نماتا فضیلت جماعت حاصل شه نبی علیہ دراتو سلام توچه نه ته په کور کې مونږو کې اگر چې دوزر نه تا ته فضیلت جماعت حاصل نه شي چرته محمد سلام دا چې څوک د وجينا د جمی مونږونکو نه ته فضیلت جماعت حاصل شي چې کلی دی کله یوک عادت د اوج هغه په جماعت سره مس کوي او بهرې بیمار شونده حدیثونه مانوږی چې د تداوی ثواب ملایوي خو دې موګه کینه بهرې اطاعت او سلام د ساتي ونی وي اي ادم کېږي چې ابنه اومي مکتوم د عذر د ساتینو چې ترق د جماعت پرې شوي نو ځکه ورته یې طرفه دوی دنه د دې خبرې په کوشش کوي چې ار دې کی رخصت نه عوام ته غینا بیانوي کله تواي نشته اگر عوام کې عادت ته یې زده کوونکې سره بیا موږ په تمرو سره دي جوړه ا دې کی کم چارو سسنه بیانول نو کما اقلان نبی دې نزدق کړه طریقه ما حماکه پیژ او مقاو اول عمدہ سبحا اول قوم چلی روستو ناوچ سبح بیانی خوید خوید خوید خوید خوید خوید خوید خوید خوید خوید نوینا اللہ پیعنبر عمدینجدہ کسیرت لګا مار او سبا درندګانواله نی نی می نذرا تسلام حيال السلام او ينهل قلوي او نه حيال الله دي जबाब توکا قلب داود او گزاروه القاسم جرمني سكن اچھا بابون فی فضلی صلاة الجماع بام دے بیان با دا پزیلت دا جماعات دامان زکی دا باییب نکاب دا روائب تے رضی اللہ عنہو چی منذکرہ مولان دا د پی آمبر یا رضی صحر دامان زنا پس تپوسے او کو پلان کشتی خلقوئینا وی پلان کشتی خلقوئینا دا اللہ پی آمبر یا انہا تینی صلاح تینی لادو منزنا اصغلو رئیرد ران منزنا دی پا منافقی نبان حاتین سلاتین معخصن مصار تی مراض مورد انتیا گرد جی داده میں حضور ہو نصارما زکی شو لیکن نبیل اسلام آسنا معخصن مانزمیو دیکھو لیکن منافقین و تغام سخم پیوکی ابتداد نوم دا وبل کی انتحاد اما ای ولو تالا مونک جرتا سمالو گمماغا جرتی مجبی دعانو کی الات اوت لاتی تو هما تاز پر دعانو مونزو انتراتے ولو حبو اگر چې پهخوا پااړل روپ په زنګنانو حې ته و د ماشومان جې د خړی و یو پهې کټوې کله کلهفض حو مره او ی ک نهور ن سب په می د سب د مه او که چېر تا د معلو موسدي په زل سر ته د محمت بې ته یو بلله مالې کړی و ان صلاه الرجل يقن من من قليل مال رجل له ستر ذكر اذكار ډير پاک دیر دیر دیر دیر دیو کی دیو کی دي ډير ذاتي نماز جنا شيوازي وکي ومونږ ده دوه څلو ستر اذكار ډير خير برکت واله دي زیاده تواله زکات نه زکات نماز دي تواله دي د مونږه نماز رجل او کم چیزیا چې ده پسند یې لاته دی عادي نه دا معلوم شوه چه غر جماعت کی پزلت دیر ری روڑی جماعت دی تقریبا دا ایموی تپاکت اگر جبازی خلقو ایمام مالک سی افتنی ثوت کڑی ری چه داغم ازدگ دادے چه دی جماعت منزنو کدر دیر و خلقو سر و کدلوگو سر یقوصوا بیوشن او دلیل ناغننیسو چرست روایتونو کراگل دی چې صلاة الجماعان اغا لفضلت پیوازی په پاپینزیش ترجیه پویش نمطلقن را غیلی پاکی زیادت او کم سنشتی خدا حدیث صریح میں پریگی چی کسرت دا جماعت کی فضلت تیر لی دا خیلت دا جماعت بازنی علماؤی چی شاریحیوں دا کم نسبت کرنے دا مالکیوں دا صحیح نہ ګراوو کتابونو کې دې ذکر نه شي بلکې دې دې کړې څنګه حدیث کې دا غل دې جماعت دا افضل له قلت دا جماعت نبی عليه السلام فرمایي چې موږ کومه اقدام کړو کومه جماعت دا دې کې لیکه د مشفق یامتی وه کی او جج مونږ کو دمو او نن د ثرب جما د دج ده لیکه ټول شپق یامتی وه شي همدي چی نیم ده یو نیم ده بل شو خو ایمه مسلمی روایت نقل کړې نه دا یل من صلیله نه شاپي جما تین کان یا مينت وَمَنْ صَلَّى الْفَجْرَ بِي جَمَانْتِينَ كَانَكَ قِيَامِ لَيْلَتِينَ ناغذ ہے کہ یہ سہار دماغذر پر زیرت دماغسن پر بل روایت ابن خوزی مذکر کڑے رئی اگر ترجی و کلد حرم انجلرا نما خپل منځبای او ابن عبدل رحمه الله نما خپل د نمو مبارک روایت نقل کړې ده ترجی و کلد اگر روایت ده د عثمان رجمون مرقوم چې صلات العشاء فی جماعت قادرو قیام علی صلات الفجر فی جماعت قادرو قیام نت پله ده دریغه سمروایت نو یو روایت اغا چی دوونو کی مساوات بدر روایت اغا چی سار دغه پره پر عزت ته ماخصنه بدر روایت ته ماخصنه پر عزت ته تدبیر پرګيري دغه کی ریش بنفسی هی ای دوونو مقام یو شان وي خدای بازي خلقو په نسبت سردغه ماخصنه مقام ته چاله په اخرت کوو او دغه بازي خلقو د پاره د سار مقام ته چاله په اخرت کوو او دغه مقابله وو اور کیار کیار کیار کیار زتا دابل بابا کې